Kapitel 10. De som nu bevitnet med sigel var Nehemja, Tirshatan, Hakalia sönn, och Siddkia, Seraia, Azaria, Jeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hattush, Shebanja, Maluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesullam, Abia, Miamin, Ma Asjo, Bilgai och Shemaja. Dette var prestene. Dessuten de vittene, Jeshua, Asanya sønn, Binui, av Henadads sønner, Kadmiel og deres brødre Shabania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Sakur, Sherebia, Shebanja, Hodia, Bani och Beninu. Folkets overhoder Parosh, Pahatmoab, Elam, Satu, Bani, Bunni, Askad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Asur, Hudia, Harsum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Meschulam, Hesir, Meshesabel, Sadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Harsub, Halohesh, Pilha, Shubek, Rehum, Hashabna, Masea og Akia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Baana. Når det gjelder resten av folket, prestene, levittene, portvaktene, sangerne, netinimtenerne og en vær som skilte sig ut fra landenes folkeslag for å følge den sanne Guds lov, deres hustruer, deres sønner og deres døttere, en vær som hadde kunnskap og forstand, så slutte de seg til sine brødre, sine stormenn, og kom under forpliktelse av en forbannelse, og under en ed om å vandre etter den sanne Guds lov, som var blitt gitt ved den sanne Guds tjener, Moses hånd, og om å holde og handle etter alle Jehovas, vår Herres bud, og hans rettslige avgjørelser og hans forordninger, og om at vi ikke skulle ge våre døttere til folken i landet, och ikke ta deres døttere til våre sønner. Med hensyn til folken i landet, de som brakte inn varer og all slags kon på sabbatsdagen for å selge det, skulle vi ikke ta imot noe fra dem på sabbaten, eller på noen annen heligdag, og vi skulle gi avkall på det syvende årets avling og på enhver hånds gjeldskrav. Dessuten påla vi oss selv noen bud. Hver av oss skulle hvert år i en tredjedel sekel til tjenesten ved vår Guds hus, til det stablede brød og det stadige kornoffere og det stadige brennoffere på sabbatene, ved nymålene, till de fastsatta festena och till de hellige tingena och till syndofrädnade som skulle göra soning för Israel och till allt arbete vid vår guds hus. Och vi kastet lodd om leveransen av den vẹn som prästerna, levitterna och folket skulle bringe till vår guds hus i enlighet till våra förfäders hus till de fastsatta tider år etter år för att bränna den på Jehova vår guds altare, slik det står skrivet i loven. Og om å bringe den første modne grøden av vår jord, og de første modne fruktene av all frukten på alle slags trær, år etter år til Jehovas hus. Og om at den førsteføtte av våre sønner var våre husdyr, i samsvar med det som står skrevet i loven, og det førsteføtte av vårt storfe og vårt småfe, skulle bringes til vår Guds hus, til prestene som gjorde tjeneste i vår Guds hus. Også førstegrøden av vårt grovmalte mel og våre bidrag, og frukten av alle slags trær, Ny vin og olje skulle vi bringe til prestene, til spisesalen i vår Guds hus, og tiendene av vår jord til Levittene, ettersom det er de, Levittene, som mottar tiende i alle våre jordbruksbyr. Og presten, Arons sønn, skulle være sammen med Levittene når Levittene tok imot tiende, og Levittene selv skulle komme med en tiende del av tienden til vår Guds hus, til spisesalene i forholdshuset. For det var til spisesalene Israels sønner og Levittnes sønner skulle bringe bidrag av kornet, den nye vinen og oljen. Der er nemlig helligdommens redskaper og de prestene som gjør tjeneste, og portvaktene og sangerne, og vi skulle ikke forsømme vår Guds hus.